Fyrr að þessa lóningu bréf, annar kabli. Sjálf vitið þið bræður og systur. Að koma mín til ykkar var ekki áranguslaus. Ykkur er kunnugt að ég hafði áður þólað yllt og verið misþyrmt í Filippi, en Guðminn gaf mér djörfung til að tala til ykkar fagnaðar erindi Guðs, þótt baráttan væri Þótt baráttan væri mikil. Bóðun mín er ekki sprottin af villu eða áhreinum kvötum og ég reyni ekki að blekja nýtt. En Guð hefur talið mig maklegan þess að trúa mér fyrir fagnaðar erindinu. Þannig hef ég líka talað, ekki til þessa að þóknastu mönnum heldur Guði sem rannsakar hjörtu okkar. Aldrei hafði ég neins mjáður yrði á vörum, það vitið þið og ekki bjóð þar ásælni að baki. Guð er vottur þess. Ekki leitaði ég vexendar af mönnum, hvorki ykkur nýja öðrum, þótti ég hefði getað beitt myndurleika sem postuli krists. Nei, ég var mildur á meðalikkar, eins og móðir sem hlúir að börnum sínum. Ég bar slíkt Kærleikst hel til ykkar að gladur hefði ég ekki einungis gefið ykkur fagnaðar erindi guðs, heldur og mitt eigið líf, svo ástfólgin voru þið orðin mér. Þau munið bræður og systur eftir erfiði mínu og strýti. Ég var nótt og dag til þess að vera ekki neinu ykkar til þingsla um leið og ég predikaði fyrir ykkur fagnaðar erindi guðs. Þið eruð vottað þess með guði að framkoma mín við ykkur sem trúið var reyn, réttvís og óafinnaleg. Þið vitið hvernig er lagði að ykkur og kvatti og grátbændi hvert og eitt ykkar eins og faðir börn sín að þið skilduð breyta eins og sambóðið er guði sem kallar ykkur til ríkisins og dýrðar. Og þess vegna þakka ég líka Guði án afláts, því að þegar þið veittuð viðtöku orði Guðu sem ég boðaði, þá tóku þið ekki við því sem manna orði heldur sem Guðs orði, eins og það í sannleika er, og það sýnir kraftsinn í ykkur sem trúið. Þið hafið sískin tekið ykkur til fyrirmyndar söfniði Guðs í Júteu sem eru í Kristi Jésu. Því að þið hafið þólað þið sama af löndum ykkar sem þeir urða þóla af geðingum er bæði líflietu drottin Jesu og spámenina og hafa ofsótt okkur. Þeir eru guði eigi þóknanlegir og öllum mönnum mótsnúnir. Þeir vilja meina mér að tala til heiðingjana til þess að þeir megi verða hólknir. Þannig fylla þeir stöðugt og mæli syndasinna en reiðin er þó líka yfir þá komin um síðir. En ég, bræður og systur, sem um stundarsækir hef verið skilin frá ykkur að líka til en ekki í huganum, hef þráð ykkur mjög og gert mér allt farum að fá að sjá ykkur aftur. Þess vegna ætla ég að koma til ykkar, ég, Páll, oftarinn einu sinni, en Satan hefur hamlað því. Hver er von mín eða gleði eða sigur sveigurinn sem ég miklast af? Eru það ekki einmitt þið frammi fyrir drottni vorum Jésu við komu hans? Já, þið eruð vexend mín og gleði.